На світанку п'ятого міленіуму, приблизно тисячу років тому, було споруджено перший новий габітат на геостаціонарній висоті. Його назвали Грінвічем, тому що він перебував над нульовим меридіаном Старої Землі. Він нічим не відрізнявся від сусідів. Спершу це був просто кругляк, обслугований спрацьованими роботами. Про те, що іно Грінвіч було закінчено, від нього розгорнули будівництво нових габітатів. Людські раси та їхні роботи почали потомі кров'ю просувати в обох напрямках Крізь кільце сирого матеріала, пожираючи його, наче лісова пожежа. Грінвіч був спільним проєктом усіх семи людських рас. Це стосувалося його найближчих сусідів. Вольти, тоді Івану Касі у східному напрямку, Атланта і Роланда у західному. Пізніше в обох напрямках додались нові габітати. Проте всі вони на дисплеї, який Кет-2 спостерігала через свій КДБ, були забарвлені білим. Грінвіч був однією з восьми віддалених точок на кільці. Інші сім зі сходу на захід називалися Ріо, Мемфіс, Піткерн, Токомару, Кіото, Дака і Багдад. У всіх них почергово розгортали габітати та виробничі потужності, необхідні для продукування нових. Із плинним століть їхні мешканці так само потомі крові вигризали сировину, що оточувала їх зі сходу та заходу, зводячи нові габітати та підганяючи швидкість виробництва під темпи росту своїх популяцій. Зрозуміло було, що коли процес розселення тривав достатньо довго, ярка габітатів простяглась на захід від, скажімо, Грінвіча, вони неминуче мали зустрітися з Ріо, що розросталося на захід. Усе вущі смуги незужитого матеріалу та придатного для переробки сміття між цими сегментами стали автозвалищами, а часу могли б і зникнути зовсім, якби не були настільки корисними. Попервах, як депо для зберігання матеріалів, Пізніше вони перетворились на політичні буфери та ламінальні зони на кшталт фронтирів, до яких люди могли тікати, коли усвідомлювали, що ізольоване життя в космічних абітах не для них. Буфер, що розміщувався на півшляху між Грінвічем та Ріо, називався Кабо Верде. Інші автозвалища, рухаючись на захід від Кабоверде, називалися Тітіка, Великий Каньйон, Гавай, Камчатка, Гуанчжоу і Інд. І на завершення кола між Багдадом і Грінвічем. Містились Балкани. Деякі зони були більші, деякі менші. Гуанчжоу, який раніше розділяв сегмент аїдених і камітів, використали повністю. Настільки розрослась популяція обох частин. Виголошуючи своє прокляття, Єва-Аїда багато в чому мала рацію. Уже впродовж життів перших покорінь, після Ради Єв, стало зрозуміло, що сім раз таки залишиться назавжди. У картині світу цей поділ був так само природним, як і нігті на ногах, чи Селезінка. Хоча цей фактор жодним чином не було закріплено на політичному рівні, це стало практично неписаним законом. Ріо було переважно Айвенем, Мойріні жили у Мемфісі, а Фьоклені – в наступному габітаті, якщо рухатися далі по колу, тобто в Підкерні. Багдад, який прилягав до Грінвіча, з іншого боку населяли Дінині. Даку, рухаючись на схід від Багдада, заселяли Каміти. Аїдини та Джулені знайшли спосіб виразити своє постійне відчуження від інших, зайнявши габітати антиподи Кіото і Токомару, відповідно. Замикаючи кільце – східний кінець території джулиних сусідів із західними краями Фьоклиних. Розділяло ці дві зони лише автозвалище Гаваї, яке було доволі великим, але переважно тому, що раса джулиних була не настільки численною, щоб активно використовувати його ресурси. Расова чистота теж була неоднакова. В Грінвіч вони заснували всі разом тож він назавжди став найрізноманітнішою частиною кільця. Багдади Ріо, що розташовувалося у також налічували чимало мешканців, які не належали відповідно до Дінаних чи Айвених. Тому ця трисегментна арка була, відверто кажучи, дуже космополітичною. Інші раси загалом були більш-менш ізольовані, тож їхні сегменти аж настільки не перемішалися. Проте по всьому кільцю траплялись дивні анклави. Скажімо, габітату, якому жило 50 тисяч джулиних, був просто посеред сегмента дінених. Єва Мойра використовувала систему кольорового кодування для відстежування лабораторних препаратів, із яких і пішли всі раси. Насправді, така кольористика зумовлювалася простою наявністю канцтоварів – асортименту кольорових наліпок і ручок. Незважаючи на це, таке розділення стало офіційним. Блакитний – Діна, жовтий – Каміла, червоний – Аїда, помаранчевий – Джулія, ціановий – Фекла, пурпуровий – Сама Мойра, зелений – Айві. Білий жодної конкретної раси. Аналогічним кодом послуговувалося для рендерингу цяток, із яких складалося кільце. Тож габітат, заселений переважно діненими, був цяткою блакитного кольору і так далі. Через те, що вони були дрібні, а всього їх налічувалося дуже багато, цятки на екрані сливалися у мерехтливу однорідну арку. Але загальні тенденції було б помітно робилася Єва Море зумисно чи випадково, але кольори з холодної частини палітри. Блакитний, зелений, пурпуровий ціановий пов'язувалися з чотирма до яких вона сама почувала особливу близькість. Натомість теплі кольори – червоний, жовтий, помаранчевий – залишились решті. Коли все кільце підганялось до цієї схеми і отримане зображення можна було побачити у повному масштабі, розташовуючи Грінвіч на 20-й годині, а Токомару на 6-й, з'являлась величезна арка холодних кольорів спектру, яка починалася приблизно о 10-й годині, на західному кінці автозвалища Інд, і тяглася аж приблизно до п'ятої години, східний кінець автозвалища Гаваї. Коротка арка теплих кольорів простягалася від позначки за кілька хвилин шоста до кількох хвилин по дев'ятій. Верхівка кільця, відцентрована на грім'ячі, була морозно-біла, наче полярна шапка, оточена пурпуровими горами, зеленими пагорбами і блакитною водою. Тільки от знизу, зліва, кільце виглядало так, наче його підігрівають смолоскипом, Відкидаючи на нього червоні кольори, які свідчили про домінування популяції камітів, а та джулних. Цей сегмент на загальній схемі окреслювався двома червоними лініями, що перетинали кільце в поперек. Одна лінія була розташована на 166 градусів 30 хвилин західної довготи над колишнім Тихоокеанським островом Кірибаті. Вона межувала зі східним кінцем джульного сегмента, інша була проведена точно за 90 градусів на схід проходять крізь габітат Дака посередині арки камітів. Ці лінії слугували кордонами, не якимись там уявними фронтирами, а буквально бар'єрами, що наче шлагбауми розділяли кільце. Забарвлена теплими кольорами арка габітатів, що простяглася поміж ними, включаючи більше сегмента джулиних, увесь сегмент аїдиних та рівно половину сегмента камітів, для Кет-2, як і для двох інших на борту цього лимольота, була іншою країною взаєминими між ними та більш забараленим у холодні кольори сегментом, у якому вони жили, можна було схарактеризувати багатьма словами, але найвичерпніше було б їх назвати війною. Фьоклен, побачивши, що Кет-2 підвела голову зі свого крісла, відтак долучившись до тимчасового соціума лимольота, повернувся до неї. Він виставив свій правий лікоть убік, простягнувши руки перед собою долоною вниз, тоді повів її на себе, торкнувшись підборіддя великим пальцем і після секундної затримки підніс долоню на рівень чола. «Біляд Томав, сказав він. Але Кедва вже знала про це. Відповідний напис був на його костюмі. Та два зробила схожий жест, тільки що в її расі він виконувався лівою рукою, а пальці на руці були ледь зімкнені у вільний кулак. Кета Мальтова, два. Вони обоє глянули надіненого. Допіру він підводив погляд, що, як усі розуміли, означало, що він саме облегшується у сечозбірний костюма, а тому не хоче, щоб його турбували. Але зараз він також поглянув на них і виконав свій жест, також лівою рукою з невеликими змінами у положенні руки, яке починалося з долоні до себе, а закінчувалося повернутою назовні долонею, яка майже закривала лице Ріс Аляску. Цей стиль привітання відсилав до ранніх етапів марного ковчега та перших поколінь, вирощених у розламі сімомаєвами. Люди проводили чимало часу в скафандрах, споряджених рухомими зовнішніми забралами для регулювання кількості світла. Опущене забрало повністю приховувало лице носія під зеркальним металізованим екраном. При піднятому забралі можна було розладіти обличчя. У тогочасному перенаселеному середовищі піднесена вгору рука стала сигналом, який означав «Привіт, я відкритий для соціальної взаємодії», а протилежний жест означав «Бувай» або «Наразі прошу мене не турбувати». Практична потреба у цих жестах зникла, килолійські раси переселялися в габітати, де неважко було знайти місце для усамітнення. Вони зосталися просто привітальними жестами. Балет Томов послуговався військовим стилем. Вітання здійснювалось правою рукою, і з підтекстом Я не б'ю тебе прихованою зброю в умовах тяжіння наступним кроком було рукостискання. У невагомості цей жест не мав жодного сенсу, тому використовувався рідко. Привітання лівою рукою було невоєнним салютом і передбачало, що права рука того, хто вітається, зайнята чимось корисним. Від раси до раси положення руки змінювалося. Походження цих жестів досліджували фольклористи. Проте всі сходилися на тому, що за їхньою допомогою зручно повідомляти про свою расову приналежність звіддалік або просто зі скафандра. Що ж до розмірів, тілобудови, постави та манер, то тут різниця між расами могла подеколи бути незначною, надтож коли годі було розібрати риси обличчя та колір волосся. У Ріса Аляскова було медового кольору волосся та типове для ділених вистянкувате лице. Фьоклені також були світловолосими. Проте лице Ріса було світле й відкрите. Сам його вираз налаштовував на товариський лад. Натомість у Беледе були чітко окреслені підборіддя та вилиці, лискучі та шляви водночас. блакит очей межувала з білістю, а волосся, схоже на оптоволокно, було пістрижене в притул біля черепа. Його зовнішність справляла відповідне враження. Кедва 2 була темно-смаглявою, мала зелені очі та пухнасте чорне волосся. Іншими словами, виглядала схожою на Єву Мойру. Між нею та Беледом контраст був особливо помітний. Проте п'ять тисяч років культурної акліматизації визначили спосіб їхньої взаємодії. У разі кризи Кедва 2 і Белед, скоріш за все, прикривали б одне одному спину, опираючись в іншому на недоступні самому риси. За відсутності кризи вони були переважно мирними опонентами. Схожі непрості взаємини існували між Діниними і Айвинами, проте так уже сталося, що Ріс Алясков опинився без свого опонента, на одинці з порожнім четвертим кріслом. Проте все це, і навіть більше, було просто під текстом, який промайнув поміж них за якусь секунду. Ріс легенько відштовхнувся і поплив до скупчення дисплеїв, яке було контрольну панелью лимольота. Звісно, той самий набір функцій був доступний йому через КДБ, але бажано було однаково унаочнувати статус корабля, для всіх у кабіні, тож подібну інформацію належало передавати на великому екрані. Ріс мав на меті сконтактувати з першим лівшим габітатом, який був у їхньому апогеї, поговорити з тим, хто був у них на дроті, та забезпечити їм стикування. Дрійфуючи кабіну, він озвався. «Смію припустити, ваші огляди минули добре». «Відносно», – заявив Беллит. Кедва 2 вже було збиралося сказати щось подібне, коли це пригадало аборигеннам чи хто-то був, котрий спостерігав за її планером із прихистку приозерних дерев. Хоча вона й сама ще не знала, як почувається з цього приводу. Їй це примарилось? Вона була майже певна, що ні. Але пам'ять може викидати ще й не такі коники. «У мене просто дивовижно», – сказав Ріс, коли Кет-2 завагалася. «Час незвичне», – запитав Белет водночас із Кет-2, яка поцікавилась. «Щось цікаве?» Кет-2 відчула на собі його погляд, і, повернувшись, зрозуміла, що її це питання стосується не менше, ніж Ріса. Проте Ріс, як то було притаманно всім діненим, подумав, що питання стосується лише його. Оті Ріса бігали поміж Кет-2 і Беледом. Добре розуміючи, що він тут дивак, він відповів із усмішкою, звісно ж, чарівливою. Здається, я можу відповісти одразу на два питання. Він стягнув до крісла, що стояло посередині диспетчерської консолі. О собачих зараз зепі. Їх стає все важче розпізнати. Він оживив консоль кількома дотиками пальців, і всі екрани навколо нього засяяли. До собачих належали пси, вовки й койоти. Замість повертати до життя окремі види, док, доктор Гуной, надихався дослідженнями, опублікованими в наукових журналах Старої Землі незадовго до нуля, які стверджували, що відмінності у межах широких видових груп настільки нечіткі, що ними можна знехтувати. Усі вони могли паруватися і парувалися між собою, породжуючи гібриди. Із різних причин ці гібриди групували за розмірами та іншими параметрами так, що для людини-спостерігача вони здавалися цілком різними видами. Але за відсутності людського втручання чи за умов суттєвих змін у довкіллі з'являлися найрізноманітніші койдоги та вовкособаки, собаки Койоти збивалися в зграї, наче вовки. Вовки ставали самітниками, наче койоти. Те саме стосувалося тварин, яким нізвідки звідки було взяти звичну людську підтримку. Свійські тварини дичавіли. Воно було 120 років. Ще за молодо він був одним із багатьох, хто повстав проти традиційних поглядів реформ, які доти століттями передавалися з доступністю Євангелій. Зокрема, завдяки пропаганді молодого турка, цей старий підхід поступово зійшов нанівець та почав теоретично називатися НЕП від ніхер паритись». Не попирався на погляди згідно з якими екосистеми, які на старій землі розвивалися сотні мільйонів років. Світ відбудовувати повільно, і ця відбудова повинна бути переважно ручним процесом. Це був нормальний підхід, бо габітати були всіляко безпечніші та комфортніші для життя, ніж передбачувана поверхня планети. Людські раси могли насолоджуватися тисячоліттями безпечного та безтурботного життя, поступово відтворюючи екосистеми внизу, так щоб ті знову нагадували світ Старої Землі. Планета мала стати таким собі екологічним заповідником. Африка що її обриси, сильно деформовані під час зливи, досі можна було з тяжкою бідою розрізнити, повинна була знову прийняти до себе жирафів і левів, відновлених із одиниць тануликів, що походили із маленької флешки на шиї Єви Мойри. Та сама доля мала чекати на всі інші ушкоджені та спотворені континенти. Док був останнім живим членом команди молодого турка, яку називали «Згортання Непу», але потім цю назву розкритикували і покинули. Їхня школа називалася «Віз». Або візьми і зроби. Очільником був Лойк Марков, який сам мав понад 100 років, коли став учителем Дока. Як очевидно випливало з його імені на честь прізвища хлопця Єви Діни Маркуса. Лойк був Дінин, але Док і більшість його послідовників були Айвіні, що створювало у їхній організації флер серйозності та взаємної довіри, без якої годі було обійтися в їхній справі. Вони створили партнерство із філософами, що... Належали переважно до Мойрених, які оскаржували основні підстави політики Непу, зазначаючи, що репродукування симулякрів біомів старої землі, окрім того, що займає невиправдано багато часу, відображається, зокрема, у надміру сентиментальному осмисленні природи. Це було вираження своєрідного посттравматичного розладу, стресу який тяжів над людством із часів зливи. Пора було від нього відмовитися. Старих екосистем вже не повернути. Навіть якби таке було можливо. Це зайняло би надто багато часу, та й шкірка вичинки не вартувала б. Та навіть незважаючи на це, і той цвях у їхню труну ввігнав особисто док. Задум був приречений на невдачу, бо природного відбору неможливо було ні передбачити, ні контролювати. Проте наймогутнішою зброєю в арсеналі школи віз була не філософія, а не терпіння. Страхітний ганж, що його більш-менш поділяли всі раси. Йому хіба трішки поступалася змагальність, риса присутнього камітів, але присутня в інших шести. І будь-хто із такою мотивацією безперечно хотів негайно взяти і зробити, змусити терреформ потюхатися за століття до нового міленіуму. Проте їхнє зростання насилі вилалося у політичні наслідки, яких ніхто не міг уявити, бо ж раси одержали те, за що могли змагатися – територію на поверхні нової землі. Опублікував праці, в яких розважав з приводу того, що поверхня нової землі могла стати придатною для зведення постійних людських осель вже у 5050 році. Це було шалено рано за стандартами школи НЕП, але достатньо далеко в майбутньому за мірками пересічної особи, тож Рада науковців, відповідальних за планування терреформ, не знайшла жодних проблем із внесенням цього у графік, а пізніше дату навіть змістили на 55-й річницю приземлення у розламі. Проте розбіжність у способах мислення вивільнили давно стимульовані політичні сили, що спричинилися до утворення двох різних країн у 4830 році. а єдиний домінуючи в одній із партій, підбили під свої погляди чимало камітів та джулиних, після чого у 4855 році збудували прикордонні застави у Кірибаті та Даці, розділивши кільце. Вони навіть вигадали формальне ім'я для своєї країни, зобов'язавши таким чином решту кільця і собі вигадати назву. Проте всі називали їх просто червоні та блакитні. Те реформ однак виснував переважно завдяки ситуативній співпраці між науковцями та лабами, розділеними червоним-блакитним кордонами. А вже через 23 роки, практично тоді ж, коли атмосфера нової Землі природним чином зробилася придатною для дихання, почалася війна на скелях, протистояння, яке частково відбувалося в космосі, але переважно на все ще голій поверхні нової Землі. Усе закінчилося у 4895-му тим, що зараз називали першою угодою, яка встановлювала, зокрема, рамки діяльності та реформ у майбутньому. Ця угода вимостила стежку для великих посівів, завдяки яким з'явилися дерева, над котрими цього ранку пролітала КЕД-2. Упродовж подальших десятиліть на поверхню випускалися більших і більших тварин у рамках планованої програми із різкого запуску цілої екосистеми. Деякі з них, ті, що ними цього ранку так переймалася Кет-2, належали до собачих. Коли Ріс сказав, що у них зараз епі, то мав на увазі, що серед них зараз відбуваються епігенетичні зміни. Якби агент підірвав місяць на кілька десятиліть раніше, Єва Моря нічого б не знала про епігенетику. У часи, коли вона літала на хмарний ковчег, це ще була відносно нова наука. Упродовж своїх перших років у космосі, коли її обладнання зберігалося в найбільш захищених, відділеннях міксі та гарту, у неї було вдосталь часу, аби підкуватися в цій темі. Як і більшість дітей свого часу, вона звикла до віри в те, що геном, послідовність нуклеотидних пар, закладена у хромосомах кожного ядра тіла, може сказати все можливе про генетичний стан організму. Якась мінімальна кількість цих послідовностей ДНК мала чітко визначені функції. Решта ж не виконувала жодних функцій, тому її називали надлишковою ДНК. Але ця картина докорінно змінилася на початку 21 століття, коли значно глибший і детальніший аналіз виявив, що більшість так званого надлишку насправді відіграє важливу роль у функціонуванні клітин, регулюючи ступінь вираження генетичних проявів. Виявилося, що навіть у простих організмів було чимало генів, пригнічених або ізольованих за допомогою цих механізмів. Основа геноміки — знання геному дорівнює знанню організму — виявилась недостатньою. Коли стало зрозуміло, що фенотип істота, які бачать біологи із рисами поведінки та всім іншим, що піддається спостереженню, визначається не лише генотипом, послідовністю ДНК, а й безлічю нанорішень, які щосекунди здійснюються в кожній клітині організму за допомогою регуляторних механізмів, котрі вирішують, які гени слід задіяти, а які притлумити. Існувало кілька типів цих регуляторів, і деякі з них були невимовно складні. Якби не раптове втручання агента, біологи Старої Землі присвятили би принаймні решту століття тому, аби каталогізувати ці механізми та зрозуміти їхні ефекти. У рамках тоді ще молодої науки, прозваної епігенетикою. Але натомість у розламі зусиллями усиллями Єви Мори та поколінь біологів, котрі успадкували її знання, це стало знаряддям. Тоді їм потрібні були всі можливі знаряддя, і вони користали з них прагматично, сказати б навіть нещадно аби тільки забезпечити існування людських рас. Створюючи дітей шести інших єв, Мойра уникала використання епігенетичних технологій. Проте не відчувала жодних докорів сумління, експериментуючи зі своїм власним геномом. Попервах, справи йшли не дуже. Перших вісім її вагітностей минули невдало. Але остання, єдина вціліла донька Мойри, була здоровою. Канта так Мойра назвала її на честь університету Кембридж, Заснувала расу, до якої належала і КЕТ-2. На момент запуску великих посівів через тисячі років епігенетику розуміли вже достатньо добре, щоб фактично створювати ДНК новітніх видів, які випускали на поверхню нової землі. З одним із пунктів програми платформи візьми і зроби було використання епігенетики всюди, де це можливо. Тож замість брати відому послідовність генів та вирощувати нові підвиди кайотів, оптимізованих суто для існування в конкретному довкілі як це пропонували у школі НЕПУ. Віз виводив просту узагальнену расу собачих, які через кілька поколінь ставали кайотами, вовками або собаками. Або чимось геть опосередкованим, залежно від того, що працювало найкраще. Вони всі починали зі спільного генетичного коду, але залежно від обставин різні його фрагменти виражались яскравіше або пригнічувалися. І люди жодним чином не намагалися прогнозувати результати чи впливати на них. Вони планували засіяти нову землю і глянути, що станеться. Якщо екосистема не прийматиметься на заданій території, вони просто спробують щось інше. За десятиліття, що минули з першого посіву таких видів на новій землі, подібна практика стала пересічною. Епігенетична трансформація буяла. І оскільки наземні можливості оглядачів були обмежені, минала переважно непомітно для людей. А коли це спричинялося до результатів, які люди бачили і яким дивувалися, то всі просто казали, що там відбувається епі. Такого формулювання не схвалювали, вважаючи ненауковим, але Рісу Алясково було байдуже. Ріс вивів на екран цифрове зображення кільця габітатів та наблизив білий сегмент на верхівці. Їхній прогнозований маршрут накладався на зображення у вигляді вигнутої зеленої арки, яка проходила апогей біля скупчення порівняно невеликих габітатів на схід від Грінвіча. Річ у тім, що перші габітати сегментів, тобто неподалік Білих насінин Грінвіча то що природно були меншими, задобудовані пізніше, коли будівельний процес розкрутився наповну. Що ближче до автозвалищ, то більшили габітати. Коли Ріс наблизив зображення ще більше, на екрані почали з'являтися назви габітатів. Ганібал, Брюссель, Ойо, Овень, Верцингеторекс, Стівлейк. Останній її трохи зацікавило. Тут жив друг Кет-1. Тільки що навряд ця дружба розповсюджувалася і на Кет-2. Вона вивела аналогічну картинку на свій КДБ і наблизила, шукаючи поточне розташування ока. Якщо уявляти все кільце габітатів як циферблат годинника, тоді око з його внутрішніми і зовнішніми кабель-тросами, один був обернений у напрямку землі, інший випинався навіть за межі кільця габітатів, було стрілкою. Будь-якого посока слід починати зі згадки про те, що це найбільша рукотворна річ в історії. Матеріал, з якого воно складалося, переважно походив із розламу. Можна сказати, що око було тим, на що зрештою перетворився розлам. Точно посередині його розташовувалось рухоме місто у формі кільця з настільки великим діаметром, близько 50 кілометрів, що навіть найбільші габітати могли пролітати крізь його центр із ще малим запасом місця. Це давало оку змогу летіти самим кільцем, почергово проходячи навколо кожного з 10 тисяч окремих габітатів чи то принаймні таким був оригінальний план. На практиці ж цей рух обмежувався блакитною частиною кільця, що починалась у районі Даки і проходила приблизно дві третини кола у західному напрямку до межі з джуленим сегментом. У цих обох локаціях червоні звели бар'єри – справжні шлагбауми, що складалися з довгих нікль-залізних планок, протягнутих навпоперек кільця, аби фізично завадити око входити в їхній сегмент. Тож замість справжнього руху по колу на кшталт стрілки-годинника. Воно смикалося туди-сюди між двома шлагбаумами увесь час приділяючи блакитним габітатам. Упродовж останніх півтори сотні років червоні працювали над чимось дуже великим, над чимось на взірець Антиока, яке мало так само рухатися вперед-назад над їхнім сегментом. Але воно ще ніколи не сходило зі своєї геостаціонарної орбіти над макараською протокою, тож ніхто з блакитних не знав, коли воно насправді може війти в експлуатацію. Великий ланцюг, як називали обертальне місто, окреслював, ніби райдужна оболонка круглий отвір посередині ока, і з кожного боку від центру око кудись випиналося. Одна сторона була завжди націлена у бік центру землі, а інша завжди від нього. І з кожної з цих точок простягався кабель, чи то радше велика, самодоповнювальна мережа кабелів. Внутрішня досягала майже поверхні землі, де до неї кріпилася річ під назвою Колиска. Зовнішній кабель простягався за межі кільця габітатів та закінчувався великим каменем, який слугував противагою. Коригуючи довжину останнього кабеля, можна було зміщувати центр тяжіння всієї конструкції в напрямку до або від землі, змушуючи її відтак прискорюватися або сповільнюватися на орбіті відносно габітатів кільця. Тож, око могло справді рухатись, наче годинникова стрілка, проходячи на своєму шляху почергово всі габітати або за потреби зупинятися. Коли ж воно зависало над якимось габітатом, то легко було налагодити обмін людьми та товарами за допомогою лемолютів, вантажних шлюпок, роїв нагів чи механічних з'єднань, які подібно до щупались могли простягатися від одного корабля до іншого. Перебувати в габітаті, навіть у доволі великому, та ніж національному, коли над ним проходило око, було, користуючись до нульовими поняттями, схожим на життя у маленькому містечку серед прерії, коли на обрії раптом з'являється. Мандрівний мангетин оточує себе, налагоджує всі можливі зв'язки, а тоді їде геть. Серед багатьох інших функцій ока було також перевезення пасажирів. Найкоротший і найлегший спосіб пересуватися між габітатами. Саме тому Кедва 2 хотіла уточнити, де воно зараз перебуває і куди рухається. Висновуючи з усього, воно було на 20 градусів західніше їхнього планованого апогею, саме проходячи великий габітат під назвою Акурейри. А рухалося в напрямку автозвалища Кабо-Верде, яке відділяло сегмент Грінвіча від сегментаріу. А це означало, що невдовзі воно опиниться в айвіній частині кільця. Наскільки наскоку на око? запитала Кедва, це означало пропозицію скористатися такою собі алюмінієвою нагайкою, вельми поширеним у кільці пристроєм, аби перевести свій лемоліт на вищу орбіту. Коли вони повільно минали апогей під кільцем, усе, що було під ними, все кільце габітатів, включно з оком прискорювалося зсередини, тож коли вони повертали назад, око опинялося якраз на їхньому рівні. Вони могли пристыковувати свій лимоліт до будь-якого із сотень доступних шлюзів, доволі комфортно пройти карантин і піти кожен своєю дорогою, перелетівши за допомогою ока, куди їм буде завгодно, або просто скориставшись ним, як транзитним габом, пересісти на пасажирські лимоліти чи лайнери, які могли прямими маршрутами перевести їх у будь-яке інше місце системи. Або можна було спуститися в колиску на ліфті. Або ж вони могли просто зостатися в оці, цілком самостійному габітаті, у якому чимало людей проводили цілі свої життя. Тому наскочити на око зазвичай було кращим рішенням, ніж вартування до якогось випадкового габітату, де можна було провести дні, якщо не тижні, в очікуванні транспорту, тож така пропозиція рідко наражалася на спротив. Я тільки за. негайно відповів Ріс. Кет 2 глипнула на беледа. І побачила, як той дивиться на неї. Вона зрозуміла, що Фьоклин, підкоряючись звичці, яка не змінилася за тисячі років расової видозміни зміни та призвичання до соціокультурного середовища космосу, оцінює її. Вона ледь звела брови. Звісно, сказав Белет. Одноголосно я увіб'ю туди наш маршрут. Оголосив Ріс і повернувся до панелі інтерфейсу. Кет-2 відчула трохи сороміцьке легеньке покулювання між ногами, а за мить тепло на своєму обличчі та зрозуміла, що зашарилась. Вона сподівалася, що Белед відчуває те саме. Але Фьоклені спеціально тренувалася для того, аби не показувати своїх почуттів, базуючись на вірі, яку можна було простежити аж до античних спартанців у те, що емоції на кшталт страху базуються переважно на зовнішньому їхньому вираженні. Можливо, відчуваючи, що відбувається між Кет-2 і Беледом, Ріс зосередився на своєму завданні навіть ретельніше, ніж це було потрібно насправді. У складанні, як завжди, передбачали уникнення зіткнень та повагу до того, що називалося повітряним простором габітатів, навіть незважаючи на те, що там не було жодного повітря і доцільніше було б називати його космічним простором. К 2 у півоках спостерігаючи за коротким та діловим спілкуванням між рісом та роєміром, яке на її погляд не мало нічого спільного із вбиванням, але так уже дінені звикли висловлюватися, побачила, що вони пройдуть крізь 20 кілометровий проміжок який розділяв габітати Сент-Екзупері та Кнутлмен. Десь між ними була швартівня. Майже кожен значний габітат розміщувався між двома подібними установками. Швартівні були просто маленькими габітатами, у кожному з них жив якийсь десяток людей, котрі кілька місяців змінювалися, аби не здуріти від нудьги. Їхнім завданням було спостереження за тисячами лінків, останнім поколінням серії роботів, які сягали своїм походженням робіт Ріса Ейткіна на борту Міксі. Він складав їх із нагів за з зніготь. Ті, що перебували на швартівнях, виконували аналогічні функції, але були значно більшими. Сформовані ними ланцюги мали масу та імпульс до нульових тягливих локомотивів, здатні були вигинатися і загалом поводилися на кшталт батогів або ж досягати її зачіпляти віддалені цілі, які у такому злиті нагадували муху на кінці риболовної жилки. Звісно ж, амортизація спричинялася до зношення конструкцій. Інші роботи. Загалом могли обстежувати і лагодити лінків, але культурна база лінків передбачала наявність людей на ключових позиціях, тож тихоглядом переважно займався екіпаж із плоті та крові. Хай там як, виходячи з припущення, що ці люди справді роблять свою роботу і тримають свій флот лінків на поготові, а також є сподівання, що ніхто більше не зарезервував саме цього часу саме на цій станції. Лемоліт, на якому сиділи Кет-2 Ріста Белет, мав приблизно через 20 годин підлетіти до краю алюмінієвого батога, а той же своєю чергою повинен був перевести їх на круглу орбіту з радіусом трішки вищим за саме кільце. Кілька годин тому вони вже мали зістокуватися з портом 65 карантинного сектора на зовнішній дузі ока. Час на оці дорівнював часу в тій точці планети, яка розташовувалася під ним. Зараз там була приблизно восьма ранку. к 2 Могла розраховувати і відчути у себе синдром зміни часових поясів, і ще один до нульовий термін, який вкоренився у мову попри поточну відсутність буквального значення. За протоколом, зараз вони вже мали перемкнутися на час ока, аби пристосуватися. Але вони щойно закінчили довжелезні робочі дні на новій землі, тож були надто виснажені, аби прикидатися, що ось у них лише щойно починається ранок. Для цього у них буде достатньо часу в карантині. Кедва зарезервувала адаптоване для мойрених ліжко та меню порту 65 і провалилася в сон. Райдужна оболонка ока була надто великою, щоб її могли виготовити як цільний жорсткий предмет. Її будівництво почалося ще 900 років тому, а зводили її з фрагментів ланок, які з'єднували між собою в ланцюг, після чого крайні ланки замкнули у петлю. Цей метод здавав себе до болю знайомим Рісу Ейткіну, котрий за схожим принципом Конструював Тороїд т 3 на міксі. Йому, як і кожному прошареному в технологічній історії Старої Землі, нагадку спала би метафора поїзда, що мав би 157 кілометрів завдовжки, а складався 720 велетенських вагонів із носом локомотива, з'єднаним із хвостовим тамбуром, який загалом був круглою конструкцією 50 кілометрів у діаметрі. Ще кращим порівнянням були б американські гірки, бо призначення цієї конструкції – було вічно крутити мертву петлю. Коля, що не рухався цей поїзд, була просто півкруглим пазом у залізній рамі ока, оточена сенсорами і магнітами, що забезпечували електродинамічну підвізку, завдяки якій ціла конструкція оберталася, не торкаючись рами ока. Це була необхідність дизайну, зумовлена тим, що великий ланцюг мав рухатися зі швидкістю 5000 метрів на секунду, аби забезпечувати тяжіння для своїх мешканців. За площею кожна ланка була як манхетен на старій землі. Їх було 720, і це приблизно дорівнювало кількості кварталів, які раніше складали основну частину манхеттена, хоча це залежало від того, де проводити межу. Вони були більшими за міттаун, але меншими за цілий манхеттен. Мешканці Великого ланцюга ретельно досліджували питання співвідносності розмірів, аж поки мешканці інших habitatів почали посміюватися з них діагностуючи в перших комплекс. Вони любили переглядати поставлені на паузу фільми зі Старої Землі чи роздивлятися віртуальні симуляції до нульового Нью-Йорка, шукаючи там підказок стосовно того, як у ті часи виглядало життя в приміщеннях і на вулицях. Вони обрали своїм патроном Святу Луїзу, Восьмого вціліло в розламі колишню жительку Мангеттена, яка була надто старою, аби заснувати власну расу. Так і виник великий ланцюг. Вел, Ланцоград, Ланцгеттен, як місце, куди люди переїздили, коли вони пожили окремо від соціального середовища рідних абітатів, ба навіть різних рас. Там було більше метисів, ніж у будь-якій іншій частині кільця. Як і на Мангеттені, сама розбивка простору визначала його розвиток. А відтак кожна ланка ланцюжка, кожен квартал, мала свою особливу лінію горизонту і загальний вигляд. Групи сусідніх блоків давно вже розвинулися в окремі мікрорайони. Власне, кожен блок був цілком незалежним космольотом із власною атмосферною системою. Проте кожен з'єднувався із двома сусідніми системою переходів, прокладених через основну конструкцію. Тож мешканці могли легко переходити з одного модуля до іншого, як то колись лондонці Старої Землі використовували підземні переходи – підземки, так їх називали у Лондоні, щоб долати залюднені перехрестя. Деякі підземки були адаптовані й для пішоходів. У чотирьох Їздили поїзди, приміські експреси, які рухалися в обох напрямках по цілому кругу великого ланцюга. Окремі ж канали були зарезервовані для роботизованого вантажного транспорту. Окрім цього, було безліч дрібніших каналів, якими переганяли повітря, воду, енергію і інформацію. І всі вони рівноцінно називались підземками. Тут поєднувалося значення цього слова, який побутували в Старому Лондоні та Нью-Йорку. На кожному кінці кожного з кварталів була система повітряних шлюзів. Вони автоматично започатувалися, коли з'являлася загроза розгерметизації. Люди бігали у них марафони. Одна пробіжка усією довжиною ланцюга дорівнювала приблизно чотирьом марафонським дистанціям. п'ята ланка ланцюга перебувала у суспільній власності. Планувалося робити в них парки, проте деякі ланки були загалом культурними закладами. Тож від зеленого чи принаймні відкритого простору вас ніколи не відділяло більше двох блоків. Решта 576 ланок перебували у приватній власності. Вони складали загальний ринок комерційної та житлової нерухомості, добре знаний кожному до нульового земельному магнату. Великий ланцюг не раз і не двічі порівнювали зі старовинною настільною грою під назвою «Монополія». Деякі частини петлі були більш прибуткові, дорожчі, деякі дешевші. У кількох місцях цю загальну схему порушували окремі ланки чи короткі серії ланок, Призначені для промислових та громадських потреб, скажімо, в одній із них обслуговували транспортну систему. Однією з таких була магістральна ланка, яка ще 5 хвилин проводила перепід'єднання до смуги розгону і смуги гальмування. Оскільки великий ланцюг рухався зі швидкістю 500 метрів на секунду відносно нерухомої рами ока, людина, яка хотіла потрапити з однієї частини на іншу, мала розвинути дивовижну швидкість майже півтора маха, перш ніж вступити у магістраль чи то у будь-яку іншу ланку. Так само й кожен, хто хотів стати розкутим, як жартома казали, повинен був, відповідно, сповільнитися. Прискорення та сповільнення відбувалося завдяки машинам, вбудованим у край райдужки ока. Хоча їхню природу намагалися бодай трохи замаскувати, технічно це були гармати, які стріляли людьми, хай навіть запакованими в комфортні герметичні снаряди. За межами великого ланцюга, Решта ока була помірно населена людьми і дуже густо роботами. Вони переважно перебували в умовах мікрогравітації, бо вся конструкція загалом, великий ланцюг, кабель троси і все інше, містилася на геостаціональній орбіті, тобто у вільному падінні навколо Землі. Якщо рухатися від центру до крайніх точок ока, з яких тяглися шлангу кабелі, можна було помітити припливні сили, які нагадували слабенькі гравітаційні поштовхи. Ці поштовхи відчувалися щоразу, коли око змінювало висоту орбіти для відповідності кільцю габітатів, а люди, які проводили там багато часу, казали, що вже кістками навчилися відчувати такі зміни, як то люди Старої Землі відчували погоду своїми колінами. Скелетом ока був простий каркас, будований у стилі Амальтеї, септо вирізаний і виформований з уже наявного матеріалу – розламу, на відміну від тих, що були зроблені з відходів. З естетичної позиції це означало, що більші структурні елементи виглядали трохи грубо і покоцано, нагадуючи зруб, що неочищений від сучків і кори. Проміжки між великими структурними елементами займала велетенська машинерія, головно кілька колосальних обертальних елементів, призначених для гіроскопічної стабілізації ока. А от у шпарах і закапелках поміж машинерію були герметизовані середовища, якими могли пересуватися люди. Деякі з цих середовищ оберталися, створюючи симульовану гравітацію. Інші нагадували мініатюрні троєдні космічні колонії, пришпилені до значно більшої структури. Саме біля них купчилися стикувальні порти. Коли К2 заплющила очі до сну, вона саме дивилася на вже звичну кільцеву формацію блискучих точок, які здавалися в суцільний круг на кадебе. Око було більшою цяткою, трошки більшою за інші, поміж 12 та 1. Його було б важко знайти, якби недовга біла лінія, що позначала систему шлангу кабелів, які тяглися майже від самої поверхні землі крізь цю білу цятку та вгору до великого каменя. Траєкторія лимольота крутим зеленим еліпсом тяглася від місця, де вони зараз перебували біля землі, аж до місця трохи вище кільця, де перед поворотом їхня траєкторія перетиналася з траєкторією ока. Крізь примружені повіки, кет 2 бачила тільки нечіткі обриси. Які трохи нагадували їй, перше, що вона побачила сьогодні вранці, миготливе світло на стінах свого намету. Але КДБ вирішило, що її очі вже заплющені, тому вимкнуло дисплей. Коли вона знову розплющила очі, КДБ це помітило і знову ожило, вимкнувши політний дисплей. Усе виглядало майже так само, тільки що око трішки пересунулось, а сятка, що позначала лемоліт, пройшла більше з дистанції, що відділяла її від кільця габітатів, наблизивши зображення, вона побачила два габітати, поміж яких вони мали пролетіти, а також дрібненьку позначку швартівні між ними, яка вже простягла свій довгий тонесенький джгутик у їхньому напрямку. Отже, вона проспала щось біля десяти годин. Мойрені славилася цим. Пригадавши, якими поглядами вона допіру обмінювалася з беледом, вона відчула легкий сором від того, що більшість мандрівки просто собі відсипалася. Кедва 2 і поплила до антигравітаційного туалету що розміщувався у хвості кабіни лемольота. Коли ж через кілька хвилин випливла звідти, то побачила Ріса, котрий спав, пристебнутий біля контрольної панелі. Билет досі лежав у протиперевантажувальному кріслі. Він також одягнув КДБ, а з того, що він рухав руками і вирушив пальцями, вона здогадалася, що він працює, а не грається. Він, мабуть, заповнював свій звіт огляду. Цим зараз мала би займатися і Кет-2. Вони були представниками цивілізації, яка упродовж 4-го міленіуму реалізувала план із ліквідації завданих агентом ушкоджень. Вони ідентифікували, каталогізували, знаходили, ловили та змінювали напрямок мільйонів каменів, що перебували навколо Землі, а також сягали аж до поясу Койпера, у пошуках шматків замерзлої води, метану й аміаку, приправляли їх на Землю та скидали на поруйновану планету. Власне кажучи, це все робили роботи. Не їхнє конструювання пішло стільки металу, що зараз мільйони людей мешкали в габітатах, сталеві оболонки яких цілком складалися із переплавлених каркасів роботів. Їм не важко було би укрити всю поверхню нової землі роботами і не посилаючи туди жодної людської істоти проводити огляди. Принаймні ті, що вимагали збору великої кількості даних та мінімального аналізу на місці. У такій версії світу Кедва 2 та усі інші могли провести цілі життя у габітатах працюючи з уже обробленими даними на КДБ. Усі цікаві філософські диспути можна було звести до питання користі чи шкоди підходу відносно того, який актуально існував. Але філософія на це не пішла. Їхнє рішення було частково мотивовано політикою, частково соціальними звичками. На політичному фронті все зводилося до умов Другої угоди, яка 18 років тому поклала край Другій червоно-блакитній війні, яку подеколи ще називали війною в лісах. Відділяючи таким робом, він раніше війни на скелях. Угода передбачала суворі обмеження на кількість роботів, які кожна зі сторон могла посилати на поверхню. Власне кажучи, вона також обмежувала кількість людей. Але справа була в тому, що з огляду на всі обмеження, люди-оглядачі могли зібрати більше корисної інформації про умови на новій землі, ніж роботи, котрі пересилали дані просто на кільце. У соціальному плані це питання стосувалося передовсім амістики. Цей термін ще давним-давно вів в обіг, якийсь антрополог із Мойраних, коли розважав про вибори, що стояли перед різними культурами, з приводу впровадження чи навпаки впровадження у своє життя певних технологій. Слово відсилало до культури амішів у Дональовій Америці, які використовували певні сучасні технології, як то роликові ковзани, але відмовлялись від інших, як то двигун внутрішнього згорання. Це робили всі культури, часто навіть не усвідомлюючи такого колективного вибору. Якщо вже припускати, що блакитні мали свою самобутню культуру, то вона, можна сказати, трактувала технології амбівалентно і з упередженням, яке можна звести до афоризму, що лікує та й калічить. Це була не стільки чітка філософська концепція, скільки упередження, що діло на якомусь сублімінальному рівні. Це переконання можна було простежити до певних епізодів епосу, до багатьох із них доклався Тавісток Праус. Його вважали буквально утіленням цієї фрази у тому сенсі, що він насправді вдавався до самокалічення, споживаючи відрізані кінцівки в їжу, після того, як порвав із роєм. Блакитні бачили себе, у термінології культурної критики визначали себе, спадкоємцями традицій гарту. Відтак методом виємковості червоні ставали культурою рою. Півтораста років тому червоні відгородилися бар'єрами, як фізичними, так і криптографічними. Тому про їхню культуру відомо було небагато, але чимало побічних доказів вказувало на те, що їхня амістика відрізнялася від амістики блакитних. Зокрема, червоні з більшою охотою вдавалися до особистих технологічних покращень. А тут у кабіні цього лимольота все зводилося до того, що місія, з якої щойно повернулися Кет-2, Белет і Ріс, не мала жодного змісту. Точніше, її просто не існувало, поки не було заповнено всіх звітів. А звіти не могли складатися просто з масивів інформації та картинок. Глядачі повинні були буквально писати велику прозу. А що більше особистих міркувань та прогнозувань було у такій прозі, то вищі її цінували такі люди, як Док, і, відповідно, його старші студенти. Знаючи про це, К2 почала писати звіт практично від моменту, коли її планер торкнувся землі два тижні тому. Залишалося трохи поредагувати та підсумувати. Це мало бути нескладно. Але через півгодини після того, як вона вивела документ на екран КДБ, вона все ще тупо дивилася на нього, не в змозі зосередитися. «Меледе», – нарешті сказала вона, достатньо чітко, аби він її почув, але не настільки гучно, щоб розбудити Ріса. «Пишеш звіт?» – запитав він. Він міг бачити її, як і решту кабіни, крізь напівпрозоре скло КДБ. Міг бачити, як вона рухає руками, і міг угадати в цих рухах набір тексту. Хай там як. А це питання прозвучало трохи різко. Кілька годин тому Белет помітив якусь непевність на обличчі Кет-2. І зараз годі було казати, як довго він спостерігав за її поведінкою крізь своє КДБ. «Ти бачив там ендеміків?» – запитала вона. Він підніс руку і зсунув КДБ на чоло. Вічливий жест. «Я планував маршрут, щоб уникати РЕС», – сказав він. РЕС – реєстрована ендемічна зона, місце, окремо внесене в угоду, як району якому раннім, Людям, які нелегально спустилися на поверхню, випереджаючи графік, дозволялося з певними обмеженнями мешкати під ввічливо-охильною назвою ендеміки. Бачив звіддалік, вони мене не бачили. Звісно ж, ні, притлумлюючи усмішку, сказала Кет-2. Це вичерпує твоє запитання, запитав Белет, добре знаючи відповідь. Здається, я бачила одного позарез, сказала Кет-2. Це привернуло увагу беледа. Він облаштував поселення чи ні твердо сказала кедва. 2 Інакше я сказала б. Гадаю він, чи вона був у межах. Під цим малася на увазі діяльність на кшталт мисливства чи збиральництва, які відбувалися в межах положень другої угоди. Найпевніше рибалив, але принаймні за 200 кілометрів від найближчої рез. «Далеко ж іми нести мертву рибу», зауважив Белет. «Ага», сказала кедва, 2 і її лице трішки потепліло. Якою б очевидною ця деталь не здавалася зараз, коли Белет на неї вказав, вона її пропустила. «Ти провела подальше розслідування?» – запитав Белет. «Не змогла», – відповіла Кит-2. «Я побачила цю особу з планера на зворотній дорозі». «Ну, пояснювати все це до найдрібніших деталей не так уже й обов'язково», – завважив Белет. «За таких обставин можна залишати хвости. Для інших глядачів це буде цікавим та складним викликом». Кит-2 ідея. «А якщо ми самі приймемо цей виклик?» «Поясни». Тобі здається дивною поточна концентрація активних оглядачів в одній зоні. Незвично, зронив Белет кілька секунд усе обдумуючи. Але не безпрецедентно. От я дивуюся, сказала Кит-2. Якщо хтось іще з оглядачів бачив те саме, що і я, він якраз і міг запустити цю хвилю досліджень однієї зони. У такому разі, зауважив Белет, нас би повідомили про додаткові умови, в яких нам належить працювати. Це була настільки розважлива думка, та й Белед озвучив її настільки впевнено, що к 2 кивнула і вирішила більше не тиснути. Але вона, звісно ж, думала, хіба що хтось не хотів, аби ми знали. Розмова з Беледом була їй корисною в тому сенсі, що задала напрямок подальшого руху для світу, де її зустріч з ендеміком могла бути просто хвостом, який вона залишить для того, хто читатиме її звіт. Вона повернулась до роботи із таким налаштуванням, намагаючись прояснити спогади, які все Сперед її внутрішнього ока виокремити об'єктивні спостереження, зроблені на місці, від доданих пізніше міркувань та упереджень. А це було нелегко. Пожастанні також були частиною її роботи. Трохи згодом Ріса розбудив будильник, якого він становив на своєму зап'ясті. Ще сонний, він злітав у туалет і назад, при цьому позираючи на Кет-2 типовим поглядом екстраверта, котрий хоче, щоб ти кинув усе-все, чим займаєшся, і поговорив із ним. Перемовувшись кількома словами з Беледом, він влаштувався працювати над своїм власним звітом, тож на якийсь час у кабіні запала тиша. Перегодя, двоє чоловіків вирішили заморити червячка і сіли жувати, балакаючи про те і все. Легенька зміна тону їхнього спілкування вирвала Кет-2 з її робочих фантазій. Зараз вони говорили про щось справді важливе. Проте їхня розмова не була нагальною, а в голосах не вчувалася стурбованість. Короткий погляд на дисплей підказав їй, у чому справа. Вони наближалися до кільця, тобто десь зараз повинні були пролетіти 20-кілометрову шпару між двома габітатами. Не було жодних причин вважати це проблемою, але все ж крилася в цьому якась частка подвигу, котра змушувала всіх зосередитися і додавала заклопотану нотку в голос. Кет-2 простягнула руку і намацала на своєму КДБ важіль, який активував, Непрозорий екран над лінзами, такі собі шори. Зараз, видно, кабіну був їй повністю закритий. Вона бачила тільки те, що КДВ проєктувало на її очі. Водночас вона запустила додаток, що додавав їй змогу бачити все навколо лимольота, наче це вона сама висіла у відкритому космосі. Того самого ефекту можна було досягти, просунувши голову у скляну бульбашку, що виступала з обшивки лимольота, але комп'ютерне зображення було якіснішим. До того ж, там її голова могла упромінитися космічну радіацію, а контрастне світло завадити розглядіти деякі речі. А ось КДБ автоматично бавилося з градієнтом, налаштовуючи його так, аби яскраві речі стали менш яскравими, а темніші виділялися достатньо, щоб їх можна було побачити. Усі об'єкти набували якоїсь теплосвітляної властивості, якої не існувало в реальності. Це було настільки краще за неозброєний погляд на світ, що багато скафандрів виготовляли без забрала на шоломах, а просто як захищений від радіації купол із КДБ на внутрішній поверхні. Зараз вона споглядала візуально вдосконалений всесвіт зі своєї позиції, яка поки що була всередині кільця габітатів, але стрімко наближалася до периметра. Кільце оберталося просто перед ними. До певної міри це було наче стояти всередині каруселі та спостерігати, як повстебе пропливають коники. Тільки що замість коників тут були космічні габітати по 30 кілометрів завширшки а рухались вони зі швидкістю 3000 метрів на секунду. Уся суть крилася в тому, щоб прослизнути між ними і не вдаритись об жоден. За стандартами орбітальної техніки це було просто як двері, але виглядало небезпечно, а тому спостерігати за процесом видавалося дуже і дуже весело. К2 дивилася перед собою, і їй здавалося, що габітати мчать повз неї, наче зубці циркулярної пилки. Але, як завжди, сталося диво, і Лемоліт знайшов між ними шпарину. Причал через три, оголосив механічний голос, і К2 автоматично перевірила, чи пристебнуте її крісло. У їхньому напрямку стрімко розмотувався металевий батіг. Загалом він виглядав як надзвичайно довгий і вантажний поїзд із тих, що ходили на старій землі. Тільки що замість вагонів він складався із безлічі лінків, поєднаних у ланцюг. Якщо все йшло достеменно завведеним рісом плановим алгоритмом, а якби пішло щось не так, Кет-2 уже б знала про це. То кілька годин тому сотні лінків, що жили на цій швартівні, повинні були почати збиратися в ланцюг. Коли він розгортався на бажану довжину, а для цього потрібно було задавати параметри специфічні для кожної місії, ланцюг замикався в петлю і починав рухатися задіяний простим лінійним двигуном на станції. Внаслідок цього руху формувався продовгий овал, знаний як петля Ейткена. Після чого потрібен був деякий час на корекцію форми та узгодження точної швидкості. Лінки були простими безтіями, які складалися переважно зі структурного елемента жорсткого алюмінієвого кістяка в кількох різних конфігураціях. У міделі кожного лінка розміщувався механічний суглоб, який дозволяв йому вільно згинатися в обох напрямках, послуговуючись машинобудівними термінами, це був карданний шарнір великого навантаження. Попереду і позаду в нього були щепи які уможливлювали утворення містно з'єднаних ланцюгів з іншими лінками. Десь у цій конструкції можна було знайти кілька грамів кремнію, його розум, а також лінії передачі енергії та інформації по довжині ланцюга. Кілька секунд тому ланцюгом від одного лінка до іншого перейшов сигнал відчіпитися від заднього лінка. Це сталося вже тоді, коли вони почали рухатися від швартівні. Щепи негайно розійшлися, система перестала бути петлею Ейткена знову перетворившись на гігантський батіг. Нішт, це була вже давно закурілена в мові неправильна вимова слова «кніштел», яким називали «ю-подібний вигін на вершині петлі», почав рухатися в напрямку від станції до вільного кінця батога з рухом пришвидшуючись аж до кількох тисяч метрів на секунду. Ось що Кит-2 бачила на своєму екрані VR. Вигин батога рухався просто на них. Вільний кінець йшов позаду, але вона знала, що через кілька секунд він фінальним ривком обмотається навколо них. Усю енергію було спрямовано назад із погляду знуджених членів екіпажу, які, мабуть, спостерігали за цим процесом із бичівнім цього космічного батога. Вони рухалися значно швидше, ніж лемоліт, тому для фізичного контакту з кораблем, що наближався, їм треба було податися назад. І податися теж було не надто коректним словом. Їм треба було сіпнутися назад із вибуховою раптовістю, щоб вийти на значно нижчу швидкість лемольота. Для цього й потребувалися нагайки. І все одно Кет-2 мимоволі здригнулася, коли останні кілька лінків обмоталися навколо них. Від перспективи на екрані VR почало нудити. Зір обманювало те, що Батіг, як такий, із величезною швидкістю рухався від них, але його кінець водночас наближався до лимольота. Найменший прорахунок, і він або пролетить повз них, залишивши їх у відкритому космосі. Або вріжеться зі швидкістю близькою до надзвукової, знищивши їхній корабель так само напевне, як удар боліда Зепосу. Натомість їхні швидкості ідеально збіглися. Останні лінкланцюга на мить завис просто перед ними, ніби ангар, до якого вони пристикувалися раніше. Приєднання. сказав голос, хоч це й не було потрібно, бо вони чули звук механічного приєднування і відчули прискорення, коли лемоліт хитнувся вбік, а тоді рвонув уперед, одержавши імпульс від батога. Приготуйтесь до стабілізації. Вічливий спосіб сказати, що зараз батіг перебуває у дуже хаотичному стані після різкого оберту. Загалом їх просто жбурнули вперед із величезною силою, аби вони набрали достатні швидкості для синхронізації зі швартівнею та всіма іншими об'єктами в кільці габітатів. Але сама фізика батогаз причиняла бокові коливання, нерівномірність і похибки у прискуренні, які можна було згасити, але не ліквідувати повністю за допомогою Регулювання параметрів лінків. Гебель перемикнувся, підтвердив голос. Гебель, як і книгштель, був терміном із німецької мови. Ним позначали важіль біля основи батога, який кріпився до швартівні і міг вільно повертатися з одного боку на інший. Це була з технічного погляду рука, яка тримала ботіг і ляскала ним. Кульмінацією цього руху ставало успішне стикування, після чого поверталась і ляскала в протилежному напрямку від станції. Саме там, де батіх кріпився до гебеля, і почав прискорюватися вперед, наближаючись до лимоліта зі швидкістю, необхідною для завершення решти місії. Цей процес тривав приблизно три хвилини. Зображення на візуальній гарнітурі дало її міскам трохи контексту. Лезо циркулярки почало сповільнюватися. Воно, звісно, рухалося з попередньою швидкістю. Насправді то лимоліт прискурювався аж до синхронізації з ним. Але для неї кільце габітатів більше не виглядало, як деревіш у ритмі танцю. Воно почало розпадатися на окремі об'єкти, які досі мчали повз них, але все повільніше і повільніше, аж поки начебто зовсім спинилися. А тоді перед ним з'явилося щось невимовно велике. Око, яке, здавалося, нерухомо стояло на їхньому шляху. Розщеплення, заявив голос, і саме вчасно, бо прискорення вже важко було витримувати. Якби вони зараз не розірвали зв'язку з кінчиком батога, то гравітаційне перевантаження спершу виробало б їх, тоді вбило, і нарешті розірвало билимоліт на клаптики. Лінки конструювали з розрахунком на те, що вони витримуватимуть сили, на які космольоти були просто нездатні. Але геометрія та розрахунок часу для кожного нікшта програмувалися таким чином, щоб апарат досягав потрібної швидкості та виходив у вільний політ на задану траєкторію, саме перед критичним моментом, про який у випадку з батогами Старої Землі сповіщав різкий виліск від перевищення швидкості звуку повернулася невагомість, якщо не зважати на невеличку турбулентність від двигунів лимольота. Перед очима МОК-2 проясніло, і вона кілька разів злитнула, гамуючи свій шлунок. Найкумедніше було те, що вся ця процедура від приземлення плана ракет-2 вангар, вильоту виліту з болу і аж до щойно здійсненої взаємодії з батогом, виглядала б дуже агроційно, навіть делікатно, якщо споглядати її звіддалік. Але, щоб відчути прискорення і запуски наповну, їх треба було пережити. Намагаючись не думати про стан свого шлунка, вона перевела погляд на око. Зараз воно пролітало над Акорейрі, великим, населення 1,1 мільйона, новим, за старшки 84 роки габітатом, зведеним у стилі, який неформально називали подвійна діжа, хоч історично він називався острів Оніла-3. Це були три великі циліндри, розташовані паралельно один до одного, які оберталися в протилежних напрямках. Навколо кожного містився комплекс дзеркал та інша інфраструктура. Дзеркала були скеровані на сонце, його світло відображалося у смуги вікон на стінах циліндрів та освітлювало їхнє нутро. Але була вже шоста вечора за місцевим часом, тож дзеркала поволі поверталися таким чином, аби стимулювати присмерк. Наблизивши зображення на КДБ, К2 змогла б зазирнути у вікно і побачити ферми, ліси, канали та оселі всередині Акурері, Проте загалом вона знала, як це все виглядає, тому не зробила нічого подібного. А ось із оком, якщо вона збиралася туди потрапити, варто було це зробити. Яким би великим не був Акурері, його оточувала куди більша конструкція. З усього цього найбільше впадало в очі видовище Мангеттена на гірках великого ланцюга, який обертався з величезною швидкістю, що п'ять хвилин здійснюючи повний оберт. Але вони летіли не туди. Око перед ними вимальовувалося все більшим і більшим. Його швидколітна райдужна оболонка змістилася з центру поля зору, і стало зрозуміло, що корективні дозапуски лималюта спрямовують його до однієї з населених частин, які розташовані в його масивному залізному каркасі. До кільця чотирьох груп стикувальних шлюзів, оточеного великою жовто-гарячою літерою Q, яка в цілому світі мала єдине значення і була символом такого поняття як карантин. На перший погляд три чверті всіх шлюзів у Q – були вже зайняті кораблями, переважно різноманітними лемольотами та кількома лайнерами. Усі порти було пронумеровано яскравими цифрами та підписано сумішшю латинки та кирилічної азбуки, якою послуговувалися у цілому кільці. Транзит, імміграція, військовий огляд, спец. Навколо вільного порту номер 65 спалахнули зелені вогні. Системи, що контролювали лемоліт, вже знали, куди їм летіти, тож ручне пілотування тут було переважно для Самозаспокоєння, та ще для тих рідкісних випадків, коли протокол справді вимагав пілотувати корабель вручну. К2 на своєму віку вже не стикувань, тож просто зняла кадебе і тримала його на колінах, поки лемоліт сіпався і трусився під час стикування та відчиняв повітряний шлюз. Звідти углиб карантину тяглася посмугована жовтим труба, призначена спеціально для таких людей, як вони, котрі поверталися з поверхні землі. Труба була змайстрована так, що. Зараз у ній могла пройти лише одна людина. Поруч на Есіку висіло кілька жорстких браслетів. Вони були пофарбовані в колір оглядачів, а також марковані по периметру значками для машинного щитування. К2 взяла собі один браслет і застебнула на зап'ясті. Замит на його тильній частині почав блимати діод і спалахнули цифри, відлічуючи час. Вона помахала ним перед дверима, які автоматично відчинилися, пропускаючи її в трубу. У цій частині Q була переважно сантехніка, вузли величезних труб, які виводили людей з кораблів та доправляли до окремих резервуарів, де вони проходили огляд. Кет-2, Ріса та Беледа перевіряли на візуальну наявність інвазивних видів та впливу патогенів, а їхній одяг та спорядження стерилізували. Вони повинні були прийняти душ із жорстким натиранням. У них мали взяти кал і кров на аналіз. Саме тому, що вони були оглядачами, нікого не обходило їхнє психологічне тло, бачення світу, емоційна стабільність чи мотивація. Глядачі вже через це проходили. Залежно від завантаженості лабораторій, це могло зайняти від 6 до 24 годин. У К2 виникла підозра, яка з часом переросла у певність того, що її затримали. Уже через кілька годин їй дали добро на рівне пересування всіма суспільними просторами нейтральної кью зони ходити в їдальні, крамнички, лаунж та відпочинкові зони, розкидані по цілому тороїду, гравітація в якому дорівнювала приблизно половині земної. Це означало, що вони пройшли усі біологічні тести. Але браслети далі блимав червоним. Цифри відлічили день, тоді півтора. Вона перевела свій розклад на час ока і почала насолоджуватися синдромом зміни часових поясів. Ок'ю було вельми людно. Мабуть, цими пояснювалася затримка. Останні тижні око рухалося на захід. Понад найстарішими – найгустонаселенішими районами сегмента Грінвіча в напрямку автозвалища Кабо-Верде, промінаючи сегмент Ріо. Біля такої локації автозвалища з великими і новими габітатами УКЮ можна було очікувати зустріти чимало транзитних пасажирів – емігрантів зі старших залюдених місць, які прямували до великих нових габітатів на кшталт Акурейрі. Потрібні були десятиліття для того, щоб повністю заселити таку споруду. Популяція в них зростала поступово, скільки бракувало часу на зведення житлових приміщень, а також на створення і налагодження екосистем життєзабезпечення. Невдовзі око мало досягнути Кабоверде, біля якого кількість населення наближалась до нуля. Там було хіба кілька поточних працівників у новозбудованих абітатах, і кількість мандрівників. Проте зараз потужності на нічийних землях працювали впівсили, тому там завжди були черги за їжею, за питом, особливо в місцях, які забезпечували провіантом родини. Люди з малими дітьми часто емігрували в місця, де їхні малюки могли зростати у чистих нових оселях і де для них було вдосталь місця. Тож якісь час Кедва втішала себе тим, що ця затримка суто бюрократична, що вона пов'язана з надлишком мігрантів та нестачею доступного персоналу в КЮ. Але наступного дня вона побачила Беледа в рекреаційному центрі. Він займався на якомусь силовому тренажері, з рівним навантаженням, доступним лише молодим чоловікам і свеклених. Пізніше, коли він уже вийшов із душу, вона спіймала його в барі, де він згадав, що бачив, як крізь йде на вихід. Його браслет блимав зеленим. «Коли це було?» – запитала вона. «Очора!» – сказав Белет. «Через 8 годин 20 хвилин після стикування». Через кілька годин кеттва і Белет залишили свої одинички і переїхали у трішки більшу двійку. Вони спали разом, проте не займалися сексом. Це була нормальна поведінкова модель для Мойрено-фьоклених пар, які тільки познайомилися. Коли в Беледе була ерекція, а це траплялося вельми часто, він ішов у невеличку ванну і мастурбував. Подібний спосіб заспокоєння був цілком нормальний, а от будь-яка інша поведінка викликала би подив. Вона знала, що може покладатися на нього в плані безумовної дисципліни, а він знав, що саме цього вона від нього очікує, тож все так і могло тривати, аж поки хтось із них не подасть сигналу до змін. Не маючи змоги заснути і будучи далеко не настільки успішною в самозаспокоєнні через мастурбацію, Кет-2 скинула зі своїх грудей його масивну руку – по відчуттях це було схоже на перетягування непритомного хлопчика на інші краліжка – Підвелась і вирушила на пожуки місця, де можна буде вбити час, аж поки її не схилить на сон. У кафетерії, стоячи в черзі за какао, вона побачила перед собою невеличку струнку жіночку з джулиних, років 50 з гаком. Жіночка читала книжку. Чи то прикидалася, що читає. Коли черга почала підходити вперед, вона наче втратила до книжки інтерес. І так згорнула її, та вона позіхнула і зосередила погляд на Кет-2. «Ви з поверхні?» Це було, очевидно, з браслета. Але Кет-2 розуміла, що жінка просто намагається розв'язати розмову. «Так? Це ваш дім?» – запитала жіночка, маючи на увазі око. «Я зараз наче у процесі приїзду. Через обов'язки оглядача важко десь зупинитись надовго». О, то зараз ви маєте щось на подобу відпустки невеликому ланцюзі. Це гарно. Кедва 2 чудово розуміла, що ця жіночка є агентом карантину. Ось так і працювала організація Q Не через допити, кімнат чи ні без вікон, а через прості буденні балачки. Бо саме в таких суспільних просторах люди збиралися поспілкуватися і таке інше. Важливо було, щоб ніхто не розпізнав за нею ліцемірство, тож Кедва 2 сказала. Я розраховувала на невелику відпустку, але насправді прямую стромнес. О, в університет до друзів. чи справді вона могла вважати дока своїм другом. Радше до наставника, вчителя, додала вона. Чула, що в стромниці дуже гарно, але сама ніколи там не була. Багато, якщо не більшість людей, яких перевіряли таким от чином, навіть не знали, що спілкуються з агентом із карантину, Це тому, що більшість людей лише зрідка проходили к'ю, якщо взагалі проходили. І то вони завжди були у великих групах подорожніх, де подібними балачками просто вбивали час. Кетва була надзвичайно досвідченою мандрівницею, і чудово знала, що відбувається, і та жінка знала, що вона знає, і все одно вони грали у цю шараду. Кетва боролася зі спокусою наробити собі проблем, запитавши Джулину, звідки вона приїхала і куди йде. Та й жінка, безперечно, мала в запасі правдоподібну історію. Вона лише марнувала час, спонукаючи її вийти з-під прикриття. Черга поповзла вперед, і їй вже було видно комп'ютерну панель над касою, на якій, демонстрували одну сцену з епосу. Календар у кутку екрана показував A3.139, тобто заїзд тривав уже приблизно півтора року. У кадрі виднілася шлюбка, негард, тож це було відеозрою. Там було штучне тяжіння, отже шлюбка була частиною воло. Спершу К2 не впізнала нікого з присутніх. Там, звісно, перебували тільки корінні люди, які, очевидно не належали до жодної з семи людських рас. Проте достатньо схожі на сучасних, щоб і вона порівнялася їхніми почуттями. Вони, як і всі в епосі, говорили з акцентами п'ятитисячолітньої давнини. Жодної з Єв у кадрі не фігурувало. Звісно, у Рою загалом жили тільки дві Єви – Джуля та Аїда. Тож це, мабуть, було те, що називалося «побічною історією». Відео з епосу, яке хоч і не зображало слів чи вчинків якоїсь із Єв, це ж було достатньо важливим для того, щоб увійти до канону і транслюватися Плей листах таких місцин, як оця кафе. Поки два з'явилося неясне відчуття, що вона вже бачила це відео раніше, багато років тому, можливо, ще в школі. Вона згубила лік дням і годинним поясам, проте була певна того, що зараз Джул День, тож трансльовані тут сцени епосу, які показують у подібних місцях, мали бути неминуче присвячені тому, що сказала чи зробила Єва Джулія. Гарного вам дня Єви. рефлекторно ввічливо сказала вона Джуліні, що стояла біля неї. «Вам теж гарного дня», – відповіла жінка, підтвердивши, що зараз таки точно джулдень. день. Кет 2 продивилася цю сцену достатньо довго, щоб вловити суть. Вона була майже певна, що пам'ятає цих людей ситуацію, в якій вони опинилися. Сім гладких і сім худих – то було було, яке складалося з двох гептат. В одній з них порушилося виробництво їжі через тривалу епідемію грибка, яка почалася в одній зі шлюпок і поступово перекинулася на шість інших. Внаслідок цього виникла ситуація, які сім шлюпок із людьми, що помирали голодною смертю, були приєднані до семи шлюпок, де їжі було вдосталь. Вони розробили систему відправки астронавтів у відкритому космосі вздовж кабелю до коннектора, де дві частини було трималися купи. Там пакунки з продуктами із семи гладких передавали людям із семи худих. Ті поверталися до своєї гептади і розподіляли їжу. Але сім шлюпок не могли забезпечити їжу о 14. Усі почали голодувати, а люди з семи худих помирати. Проблему подвоїло також те, що це було відділилося від основного рою. Сцена, яку транслювали саме зараз, зображала відеоконференцію між виголоднілими мешканцями семи худих і ненабагато вгодованішими човниками семи гладких. І була тим не самовитішою, що цей кабель розділяв членів сім'ї та старих друзів. Тепер Кедва, напевно, знала, що пам'ятає її. Через кілька хвилин, вони налагодять відеозв'язок із білою шлюбкою та вийдуть на зв'язок із Євою Джулією питати поради. Вона виголосила невелику промову про те, що їм треба робити. Закінчиться все тим, що сім ходих відріжуть себе від болу. Час буде розраховано так, аби сім гладких полетіли назад у напрямку решти Рою, бодай на деякий час уцілівши, а сім ходих полетять у протилежному напрямку. Власне, приречені на смерть, зробили із себе пальне, щоби зберегти життя інших.